Olá, ouvintes da Bradesco Esportes FM 94.1 e Sampa. Ontem eu comentei sobre o salário astronômico dos quatro técnicos que estão na semifinal do Campeonato Universitário. E falamos aí, somando tudo, em torno de 20 milhões de dólares, com John Calipari, técnico de Kentucky, com o、um、salário de seis milhões e trezentos e cinquenta seis mil dólares. Muita gente entrou em contato comigo falando, Ivan, se o O、técnico g a n h a tanto e os jogadores quanto ganham? Aí que está o lance. Os jogadores não ganham nada. Eles ganham a bolsa de estudo. Se o cara quer estudar medicina. Odontologia, matemática, física, engenharia, ele vai estudar e vai jogar pela universidade e vai ganhar o curso dele de graça. Salário: jogadores da liga universitária não podem ganhar. É contra a lei. Existem segmentos nos Estados Unidos que estão querendo mudar isso daí. Vamos aguardar e ver se sobra um dindim para os jogadores também.